Goizuntako gure Kirol Solasean erugbia aipatuko dugu eta berizikiago Baionako aviron taldea kasik hilabete batez. E, spaitu jokatu eta hor berriz hasiko da. Olatzi doate, zurekin egunon nolatz. Egunon guzeri. Eta beraz, bai, e, bulkia batez... E jokatu gabe, oain, behiz hasteen, hola? Hortagi londarian zuten azken partida, Topa Malaua geroztik ezta da izan, Giasi nazioteko partidak izan direla, eta gaiten aldugu orain e, beste ziklo batean sartzen giraz, eta behatzi partida eskaz dira Topa Malaua bukatzeko asteko fase regula eta hor jokalariak izan dute aste bateko bakantza, gero bakrik lotu dira lanari joan den astean fisikoa berriz hasti dute lan eta haste hontan larumateko partida lantzen beraz ebebizi bizeki partidea importanteak dituzte eta aste higande untan, larumat untan. Hala, Jokoaren aletik, eh, emaiten du haintzinek urter eh, konparatuz. Baiona obeki dela, behinan, salik apeinan ez da obeki. Ba, emaitzak ez dira hor, eh? dugu hamabi gerren Bayona oita hamabi pundurekin eta gaitekin nizuen, azken behatzi matxako ziklo bat eh, gelditzen da hor eta hori behar dute absolutuki ongi negoziatu nebo dute salbatua horten, batakizu amairu eta hamala ugarrena jausten dela eta baionak baitutzu partida biziki-biziki eh, importantak eta bereziki etxekoak ez ditu utxekin beharko, eh, zenta kampuan bisiki zaila izanen da, eh, kanpoan eh, suin dut piskabat egutegia, joiten dira Clermontera, joiten dira Toulouseera, joiten dira gero Montpellera eta Bordalera. Beraz, kasik ez zineskoa izango da kanpotik zerbait ekartzea. Hortako, etxeko matxak irabazioak dira, guziak gainera eta guziak ez dira gesak izanen, eta eh, lehena, beraz, eh, eldu da, beraz, stat franzei larun batuntan, stat francais zikiak eko egiten ari da, lehen dira zelkapenean, eta hori utxekite ma dute, sekulan larun batean galtzen badute dute, behiadanik zailtasun ahondian ezagiko dira, e, irabazi behar dute e, gutienez bizirik e, irauteko, beraz ez da gutia. Jokolari batzu selekzioarekin Jonak ziren, horik bergizeldu dira? Bai, bergizeldu da, beh, spidin da bereziki, eh, Jonak zena, eta bergizeldu da, baina eh, badakikezue kau bat bilduzuela eh, Irlandaren kontras, sinazuetako partida horretan, bon ez dupitsik, eh, Scott Spidingek, gibilekoak, on, ongi da, pasaditu lehen froga batzu, mediku froga batzu, eta beraz eh, treba, trebatu da joan den astelenean, baina ikustekoa eh, prest den larun jokatzeko ikuste eh, atxalde untan, edo edo biharu izan den del deliberatuko da. Beraz momentuan galderazko ikura umdi azpidinen dako. Berriunada Charlo Liban, intzultzen dela, semperta gairuaren le lerokoa. Uh, Bereare kolpatuzen uh, be azken partidan, topa azken partidan hortako or etzen joan Frantziako selekzioarekin. Eta bekasik uh, pentsatzeko haonegin diodaz eta berriz ere asidat rebatzen Aztelenean eta bai duriz hori da larun bateko partidaren zat. Eranduzu bederatzi partida? Olida, bai. Eta horren kudeatzeko ez tira entrenatzaile eskasian Doidoia jokolarekin antziouta aipatzea bada mü ere e, zigortua dena eta hori in importanta da zenta e, eskuineko agoina da eta eta or, e, eta hoge zaitasuna nintz baditu baionak beraz segurazki aret ziginzek hartuko du bere, bere lekoa, e, Irutxtelo hori bildu dituelako beraz seki aen sedan dirrutxte e, horien buruan e, partidade bat zigortua da. Datre batzaileak bai, bai, bai ganak inuaan jadanikke bitre bat ere luzirela lanean hasi dira joan den astean jadanik orduan bat da Simone Santamaria, uh, edo uh, skilzen trebatzailea deitzen dena, pixkaba tekniko da, baina da guti gura bera teknika individuola lan zenduen trebatzaile bat, eta berekin matera Pascal Valent Valentini, da bera prestatzaile fisikoa uh, norikak untxaz hauten ditu bi trebatzaile hauek eta berak ikarra ziditu biak ere razin metron berekin ziren uh, Parixen, eta sitire lanean, beraz zikusiko zer uh, zer ekeriko duen, baina uh, bi hauekin pentsa uh, jadanik amaika dira trebatzaileak baionan honan, amaika trebatzaile bon, ez denak denbora osoz, biztan dena, bakoitza bere sailean, baina berdin, eh, hastia balimaduku, erganen ditugu nori diren, eh? noriega beraz trebatzaile, eh, lehen trebatzailean morla Gonzalez González eh, Uztartze eta da, Daniela Gertxea Oztiko eta okupatzen da Roblindo Eskash eta zokupatzen da Albert eta Lazius oieks diren ziren oiek prestatzaile fisikoak eta beraz geitu da Pascal Valentini horiek laguntzeko eta Bufa eta romanz dira, bideo analistak beraz amaikat rebat zaile horotara e, kudatzeko baionako talde hori. Eta buru berriak ebat zenbait ditugu, hori nahi nuke bururatu erganaz jokalari be, berri badirela bon gaztetxoak dira eta esperantzasko partireta ari dira, baina e, seguraski e, ideia badute lehen taldera igaitea, bada Ego Afrika Filip Duprez, e, bigarren legoa bi metro eta oita bat urte bi metro eta euntam ezortzi kilo iten dituna e, beraz jokalari e, edera rengin eta gero tonga big gazte menetszi urtekoak e, taufa hau agoina dena eta mama, mama ho, egalean ari dena hasi dira edo hasiko dirahauge esperantzaazko ekipanina lehen, lehen ekipara dolent talldera gaitia da sede asteko baiunaren sede. Tantzi partida larun batean emanen dugula seaktegitan biztan euskal igatietan. Mieskia golatza